Чим він відрізнявся від фюрера Гітлера чи від товариша Сталіна? Тим, що він йшов до пізнання, сидячи в своєму будиночку, позбавленому слідів сімейного затишку, курючи соту за день сигарету, він пригадав сонет Джона Донна, який зворушив його в юності. Треликий Боже, в серце моє бий, Жени із нього заздрість, злобу, страх, Щоб встати зміг зітримане у прах, спалий розвій втопив в сльозах омий. Я, мов фортеця, як у ворог злий, в облогу взяв у захисних рядах, Відча й зрада, й неминучий крах зайняв її вже гарнізон чужий. Тебе люблю. Люблю я і любив завжди, Та в спілці я із ворогом твоїм, Зруйнуй її та розлучи із ним. Утіх позбав, в темницю посади, Щоб вільним будь, рабом стаю з мольбою, І щоб цноту мать, гвалтований тобою. Все, що ти робиш виконуй, Як жертвопринесення мені, Пригадав він слова з Гіти. Це тримало його три слова, які важили для нього обов'язок, доля і віра. Все, про що він міг молити Бога, це лише те, аби він прийняв його діяння як офіру, тому що точно так, як із джин, найти він не міг. І в цьому була його доля. Особлива, суха, мозолиста пристрасть тягнула його вперед. І коли місяць тому він дізнався, що Гітерівська Німеччина капітулювала, то відчув, як Господь знову звертається до нього, наче випробовує його. Чи готовий він іти справді до кінця? Чи готовий він пізнати його, глянути йому в його сяюче обличчя? Чи готовий він вірити? Великий Боже! А може, думав іноді він, справжній Господь – це людина, яка творить, підтримує і знищує цей світ? Зрештою, хто ще, як не людина, несе відповідальність за все – що відбувається на планеті. Можливо, в такий метафоричний спосіб люди самі собі дають послання, прикриваючись Богом для більшої вірогідності. І одразу після таких думок, що їх можна було порівняти з бігом крізь зарості тернів, він відчував розкаяння. Він знав, що завтра його чекатиме ще один день терпінь, ще один день зменшення своєї присутності в цьому світі. Коли він втягне себе ще більш всередину, він скаже на одну незважну фразу менше, зробить на один некерований жест менше, аби не дати вирватися цьому вогнедишному драконові цьому звірові, осідленому дівою, на волю. Він міг би тільки мріяти, аби колись та й розповісти генералові Фарелу справжні причини, чому він назвав бомбу трійцею, і чим для нього виявився той вірш Джона Дона багато років тому, як минула його невинність дитинства. П'ять хвилин промовив у мікрофон Елісон, і слова Елісона повернули його до дійсності. Доктор Бейнбридж зайняв своє місце біля детонатора. Після запуску бомби буде ще 45 секунд на те, аби скасувати команду. Доктор Кістяковський, склавши руки за спиною, Розгойдувався на пальцях ніг. Ще один науковець стояв біля панелі екстреного вимкнення детонатора на випадок, якщо надійде така команда.